de Catalunya El Miracle de Sant Pons, poema dramàtic en tres actes i en vers, original d'Emili Vendrell en adaptació radiofònica d'Aurora Díaz Plàgia i Frederic Olsamer. Repartiment. Soledat, Paquita Ferrandi. Mariona, Glòria Roig. Joanic, Maria Camp. Margarida, Emília Baró. Silvestre, Pere Gil. Salvi, Fèlix Benito Guitar, Dolors, Maria Matilda Almendros. Perot, Josep Maria Angelat Fram Marsal Ferran Parés efectes especials Manuel La Sauosa Registre de so Manuel Cassado muntatge musical Gerán Artés Direcció Sergi Xre La Viram vol anar jo. Tens d'entrada sota l'era de llocada que ja està. És, avui ets cansonera. Et voldria més lleugera que la llebre i que l'isar. Escolteu, mare, marona, us voldria preguntar... Què vols saber, Mariona? Quan us vau enamorar del galant que ara és mon pare, éreu tan jove com jo? I ara, no, amb què surts ara? Voldràs dir-me què ve, això? Digueu, mare, éreu tan dreta o éreu ja una moça gran? Deixa't de cançons, nimeta. Fa tant temps i ha plogut tant. És que m'agradaria saber en quina edat podré enamorar si venia el galant que escolliria. Ja que ve aquesta pregunta tan fora d'hora i d'allò. Ben cert, no li veig la punta. No conec prou bé aquest joc. És potser que et fan l'aleta a part de fora del portal? Fastejar llum de la pleta no et farà noia com cal. Ningú em ve a la porta, però he sentit la cançó que un ventet fiss a porta dels llavis d'un brau millor. Ai, adéu, mina formosa, quin color de rosa tens, la qui té color de rosa... No li falten pretendents. Sóc d'unzella prou bonica que ja puc enamorar? O és que encara sóc massa xica per poder-me maridar? Ara, si la mare em deia que ja és hora que el tingués, jo sabria si m'escaia tenint ja o esperant més. Ai, fadrina, fadrineta que estàs desgranant Moresc. T'entra el pitja a l'espineta i el sospirar dolç i fresc de l'amor. Que és una pena que és dolça i ara cou, que si no és de bona mena té un desig que mai diu prou. Els padrins culs de doctrina, prou que et vindran a cercar, però encara ets massa fina per pensar anar a l'altar. Un millor port com el pare jo voldria per galant, els temps en què et faran, mare, no t'inquietis, ja vindran. L'arbre el tendre brot demana, el brot tendre és un tresor. La dona és com la magrana, si l'amor fareix un cor que s'esberla i es rebrega. I si el fruit no es torna esqueix i amb llot i fang s'arrossega, mor al peu de l'arbre on neix. Ara que encara ets puncella, no et volguessis esbaular. Guarda el teu cor de donzella, que ets molt tendra per a mà. Així és que, filla meva, deixa el fruit a madurar, que quan sigui l'hora teva ja el galant el cunyat. Ah, el peinatge és d'arribada. Sí, tu ves romancejant. Apa! I entra la jocada. Us morireu, rumbinant. Prou callaràs, que estic el germà i el pare. Ara acaben de regar. Jo vull atrapar la noia, aquesta l'ha de pagar. Entra amb un braçat de llenya, que el pare no pot trigar. Déu-nos a una bona tarda. Bona tarda, et pots passar? Sou vos? Passeu, Margarida, i així podreu descansar. Que la porta és ben oberta i a casa no us cal trucar. A casa que no és la teva, demana si es pot entrar que si de bon grat et reben, segur que mai t'entrauran. En, en passar d'aquesta porta, entra en vos, quelcom sagrat. Una vida d'onradersa amb perfums d'herbes del camp. Dues coses sanitoses, per l'ànima i la santa Gràcies. Em convenia que ja em pesen força els anys, i l'anar per la muntanya ja no és per la meva edat. Quina és l'aire més rebona feu, àvia? Vols callar? La bellesa, si és honrada, té perfum de santedat. Són les herbes remeieres que l'àvia sap cercar, les que el perfum em regalen, agraint-me el mal que els faig, arrencant-les de la vida per fer-les medicinals. M'agreixen massa bones. Voy tornant-me bé per mal. I la noia, Margarida? Un xiquet serrassegat collint herbes que triades per emplenar el seu cabàs, com la festa ja s'acosta del nostre Sant Pons Mitrat. En la parada, les herbes millors no hi poden mancar. La Santa Pau, que sigui dins la casa. Ja han arribat el pare i el germà. Ah, Junic, ja has baixat les ovelles? El ramat és a jo, tip i a beurat. Molt bé, bailet. Fes sempre bona feina, que el pare et vol llest i entenimentat. Quina olor de rebona els sentits mentre que em deixa el pit i el cor tan perfumats. Ah, que ha arribat la dolça margarida, que és una planta amb flor d'humilitat. Benvinguda sigueu a casa nostra, que amb vos és viu l'exemple del treball. Gràcies, amic, i amb vos trobo tot hora paraules santes hospitalitzats. Dolors, avui, per què no us acompanyo? La soc deixada un xicamunt, trascant. El poc tricat, els passos em seguia. Però com jo i he llestit la feina abans... Ja m'estranyava a mi que avui de l'arbre les queix més olorós del seu gran camp segués després. Que com bossa-lo la soca, l'heu deducent pel pit ben arrapat si no voleu que es perdi dins la selva i els torrents se l'enduguin rostavall. És un esqueix que encara és massa tendre per deixar-lo dels vents sol a l'exar. Ben cert que és tal com dius. La blus beva és una flor mai no separada separat a l'ombra de la meva companyia i amb son perfum a viure m'ha ajudat. Ell és per mi com si fos el drog guia que de l'arrel la saba puja dalt de l'arbre. Si l'arrenques de la soca ja pot ser ofenós. Que morirà Ell és d'aquí d'aquest petit món nostre i és ben segur que mai no ens deixarà que el bon plançó que arre en bona terra cap vent del nord no el pot desarrelar quan sigui el temps i es casin ella i salvi tindreu amb ell un né més a Ai, soledat que Déu vulguis contartar-te camí la mort no m'espantat pas mai el que temo és quedar-me vella i sola. No tingueu por, que això mai no serà. Llavors sí, que si em quedava sola, seria un arbre mort bo per portar. Esteu a la sintonia de Ràdio 4, l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Interrompem momentàniament la radiació de Teatre Català, el miracle de Sant Pons d'Emili Vendrell per oferir-vos un flash informatiu. El socialista François Mitterrand ha estat escollit avui president de la República Francesa, segons que han coincidit en assegurar les primeres estimacions. El candidat d'Esquerres ha derrotat en els comissis d'aquest diumenge 10 de maig del 81 el president sortint, el centrista Valerí Giscard Estreng, candidat de dretes. Això és el que diu un despatx de l'agència EFA de fa escasament 5 minuts. Més informació en propers flaixos informatius o en tot cas en el nostre servei de notícies de 2 quarts de deu. Continuem amb la radiació del de Miracle de Sant Pons d'Emili Vendrell. Un arbre que seria bo per llenya i pels corcs i els ocells de nit niuà, que els rossinyols no volen soques mortes, les volen ben florides per cantar. Jo crec que salvi i se l'estima força, però he descobert que el teu cor vol volar. Volar? Volar, sí. És sí, cert. Però l'estimo i, quan en sigui el temps, m'hi vull casar. Per què dieu de salvi aquestes coses? Ell, els consells del pare, seguirà. Jo veig que els seus desigts passen als cingles. Li fuig la gran mirada, cimzellà. Si els ulls de dolor se'ls so admiraves, i veuries un cel més estrellat que aquest que les cingleres en retallen. Perquè dintre els seus ulls hi ha tot l'espai. És cert, ben cert a voltes, tot jo friso i vull saber què hi ha cingles enllà. Que el món no sols pot ser aquest món nostre que amb l'esforç del treball ens hem creat. El món diuen que és gran. Hi ha races d'homes distintes i riqueses i avaranys. Et pot costar el vèncer-los mil vides, però ho tens tot, si d'ell saps triomfar. Fil meu, què dius? Deixa'l. A mi em plau força conèixer els pensaments del meu fill gran. Em treu el son un desig d'aventura, de córrer i descobrir què hi ha darrere de les nostres arrelades que em tallen cel i em fan petit l'espai. El món gran i té camins diversos. Segur que tots no els podrem seguir mai, però el meu cor es deleix per conèixer -los. I aquí... M'hi sento com viu soterrat. I com pot ser que aquí, on tot és lliure, pugui sentir-te ocell engaviar? Mai no has ferit com ara mesorelles amb paraules tan crues i amargants. Si us han ferit les meves grans follies, si amb el que he dit creieu que us he faltat, em perdoneu i mai més cap paraula que us pugui ofendre de mi no haixirà. Sembles un tort purup dintre les teles. Mira'm els ulls sense por i aixeca el cap que no m'agrada en tu la covardia i et vull valent i noble amb el pronal Què creus que pot haver-hi allà al darrere d'aquests cingles que turen tempestats Terres i terres, rius i més muntanyes i uns camins plens d'arbota i pedroscalls on caminant et deixes l'esperdenya i els peus sagnats si no hi saps caminar. Són uns camins per on s'amaga el vici, el crim, front i l'odi i el pecat que et portarà, com dius, a l'aventura i els grans plaers que amarguen els poblats, la gran ciutat on viuen com a feres per un progrés que mor la humanitat. Què creus que hi ha darrere aquelles serres que tant tant desitges traspassar? Serres i terres, viles, cincs, i pobles i uns caminets que duen tots el mar. Però, ai de tu, si el bon camí deixaves, que en el dolent la mort sols pots trobar. Ai, fill, quina tristesa em fa sentir-te, que veure que el que esteu no saps, amà, que floreu, mare. No, fill meu, no ploro. Com que teniu els ulls tots anegats, hi ha dies i que si el cor bessa, les llàgrimes no es poden aturar. Vine, fill meu, i guaita la muntanya. Guaita-la des del pont fins al vell cil. Les feixes semblen unes grans escales que ens volguéssim guiar ben cel dins. Aquella feixa que hi ha a veure cingles és la primera i fins la que facis són obra del teu avi que el cel que va deixar en treball per tu i per mi, uns fruits regats amb sang i amb suor noble i amb aquell gran esforç que seca el pívic. Mira que vell aquest petit món nostre. Mira que vell, que verd i que florí. Si tot és teu, no pensis en molales que poden ser la mort d'un gran destí. Aquesta terra que és la teva, arreu. Deixa el que hi ha darrere d'aquells cims. Creu sols en tu i en els que amb tu t'estimen, i en el de que manen els destins. Conforma't amb això que és teu, no vulguis descórrer els veus d'inconeguts confins. Mare! Mare! Escolteu! Què, Mariona? Mentre el corral s'entrava la llocada, ha sentit el lloc amb veu d'auxili. Filla, què dius? Tu sempre tan poruda. Deu vestant-lo dol d'algun llufarro, que haurà baixat del cim d'un xic femèlic. Ulla la guai i apunteleu la porta, que aquesta nit el llop no entri a la pleta. No, pare, no. Del golf de les Nadales venia mi una veu, veu de persona. Del golf de les Nadales? Jo m'ho penso. Déu meu! No s'hi he quedat fent herbes! Si se n'és estimat! Calla, vols Calla! Ella coneix molt bé i amb els ulls closos, els esperats, afraus i les tresqueres. I encara que el cor caigués, és prou valent de aixir-me d'un salt, com una daina. Ah, doncs jo no sento res. Ah, manies teves. Sí, que senten uns crits angoniosos. <t 'n 'hi> és la veu de dolors. <t 'n 'hi> Què pot passar? És ella. I la meva. Salvimeu, Silvestre, penseu me d'aquesta pera que té forma d'homes! No, filletes! No, no, no temis! Si Pierrot, té de desferra maleïda pura! Pierrot, atura't! Atura't, et dic, pera! Que massa, però, porta't! Senyores, senyors, tornem a interrompre la radiac radiació de Teatre Català, el Miracle de Sant Pons d'Emili Vendrell per connectar amb París. Com informàvem fa uns minuts, el socialista François Mitterrand ha estat escollit avui, segons els primers sondetxos, nou president de la República Francesa. Tenim connexió en directe a París amb el nostre enviat especial Xavier Fó. Xavier, bona tarda. Hola, bona tarda. Ens pots confirmar la notícia que ens ha arribat per agència? Sí, te la puc confirmar. Te la puc confirmar i la primera notícia d'en en aquesta nova connexió pels oïdors de Ràdio 4 és que en aquests moments el president sortint i el mot eh, és "forces escaient, sembla que seràs escaient del tot, el president sortint de França, Valéry Giscard ha adreçat un missatge de felicitació a François Mitterrand. Eh, vol dir que això sembla que està tat i beneït. De tota manera, hem de, dir, hem de dir, encara que només sigui per allò de guardar les formes, que totes aquestes dades són encara oficioses, i que venen de tres fonts d'enquesta, entre elles l'Institut Francès d'Opinió Pública. Recordem, jo ja hem avançat abans, que en les primeres esti estimacions de les 8 de la tarda, és a dir, fa uns 20 minuts, aproximadament, Giscard d'Estenc havia assolit un 48,3% dels vots i François Mitterrand un 51,7%. La participació ha estat d'un 86,5%, superior a la participació en 6 punts, aproximadament a la participació de la primera volta. És a dir, que es torna, moments... sí, que es torna a batre el rècord, no? Perquè sembla que les eleccions del 74 ja s'havia batut un rècord de participació. Efectivament. Fa uns moments també, eh, Michel Rocard, que tu saps que ha estat sempre el gran rival com a alternativa del líder dels socialistes mm -hmm. francesos, ha fet una aparició per les pantalles de la televisió francesa instal·lades aquí al Ministeri de l'Interior de França i ha fet un speech en el qual s'ha felicitat d'aquesta doncs, reacció del poble francès davant aquesta fita històrica de les eleccions. Per primera vegada ha dit, amb més de 25 anys, la gauche, l'esquerra, té l'oportunitat històrica de governar França. Aquestes són les notícies, per tant, a les 8 No cal dir que la seu del Partit Socialista, situada a la Rive Solferino, a la Rive-Coche, doncs hi ha força que ara, hi ha crits de Mitterrand, Mitterrand, eh, i que tothom és a punt per seguir el missatge dels líders socialistes d'adreçar-se cap a la plaça de la Bastilla, que és aquest lloc doncs, sentimental i històric per als parisients, per tal de celebrar cas de confirmar-se, i sembla que sí, que es confirmarà, la victòria de François Mitterrand. Veritablement una notícia política com no n'hi no ha gaire. Uh -huh. A quina hora s'ha tingut coneixement ja que Mitterrand era el proper president de França? Doncs a les 8. A les 8 i una miqueta més, eh? I uns 5 minuts més. Uh -huh. eh, tots els indicis, eh, és a dir, totes eh, les referències eren que a les 8 en punts ja es tindrien aquest, aquestes primeres dades però de fet ha estat una miqueta després, cap a les 8 i 5 de la tarda. Es preveu alguna intervenció de François Mitterrand davant les càmeres de televisió? Es preveu, evidentment, una intervenció de François Mitterrand i jo el que us pregaria, quan no us demani connexió, doncs que me lo doneu de seguida per tal d'escoltar eh, aquestes paraules del que pot ser el nou president de la República Francesa. En aquest moment la televisió està donant unes declaracions d'un altre polític eh, socialista ben famós, Gaston Defer, que parla des de la seu dels socialistes. D'acord, doncs eh, tornarem a interrompre les vegades que calguin la programació habitual de Ràdio 4 per connectar amb tu. Gràcies, Xavier, i fins aquí uns minuts. Adéu-siau. Adéu Adéu Retornem, per tant, a la nostra programació habitual, demanant disculpes als oients als seguidors de Teatre Català, que possiblement avui els espallarem una mica la trajectòria del de Miracle de Sant Pons, però l'actualitat és el que demana pas en un dia com avui a la ràdio. A les 8 de la tarda i 23 minuts continuem la radiació d'aquest miracle de Sant Fons d'Emili i d'André. L'eix i en com un cub t'esclafe! A mi? Prova'm! Que et manca un xic de força! Té de matar com una xargantada! però! Si no vols que et traspassi enfonsant en el pit aquesta porca com si fossis un gat masquet! Ja Llença la davalla! La Navalla a terra o et mato! Llença la terra! No veig jo i vosaltres, cels i terra! Quina vea empodegat fa a terra un aire tan transparent i fina aquesta tarda? Quins reguitzells de paraulotes iixen d'una boca d'infern desenfrenada? Aquell que amb la paraula Déu ofengui, aquell que ofengui Déu amb males obres, no trobarà mai pau ací amb la terra ni després de la mort posar-t'ho marro. Quin corp inspira aquests pensaments negres i utilit no sé, el set t'ha enverinat la llengua. Perot. Perot, per què maleïs sempre la terra i cel si d'ells et té la vida? La terra ho dóna tot per al teu viure i el cel s'ho alluny que serà llum eterna si vols seguir el camí de l'Evangeli. Perot, perot, l'uny de tu, la blasfèmia i aquesta maltat que el pit amagues, les ofenses a Déu hauran de caure-ho damunt del teu front fins a enfonsar-te amb el seu propi pes, que el cel no arriba. Alça't de i anar als meus braços. Deixa pels cucs o arrossegar-se en frenta que l'home ha estat creat amb fins més nobles. Alça't, però, les teves penes compten i sempre amb el frontal, la més vella. Aquí ha gent, Sento com si ploressin. Nosaltres, Flamassau, Déu us envia. Que fet vostra presència el miracle de tornar un xic de pau a casa meva. Voleu seure, ermità. Oh, oh, gràcies, noia. Ets soledat, no és cert? Sí, la mateixa. Mm. Seu tu, però, que et vull dir unes paraules. És també a prop a Dolça Margarida Puig que sento un flaire d'herba bona. Aquí em teniu. I qui és que s'humiqueja? És l'os Ah, Dolors. Per què eixes, llàgrima? Perquè sóc un malvat. Per culpa teva. Sí. Jo. Bé, bé està que així ho reconeguis, que ja és una gran cosa confessar-ho. Doncs digues què ha passat, bona minyona i el que et pot fer penar, i aquestes làdrimes. Compta-ho a frà no. que no goso, és massa vergullós per apuntar-ho. Aquest home no és home, és una fea, i molt pitjor que els llops de la muntanya. Digues, digues què ha fet i ara qui el mata, qui parla de matar? Déu que es no és pas matant que sobrem les ànimes, Cal tornar bé per mal, si vols salvar-te. Hi ha de molt temps que aquest em fa de crespes. Però d'ell no hi ha segur ni xai ni cabra, que d'ençà que vingué la millor ovella falta de tant en tant de casa nostra. Silvestre, que això és fals. No sóc cap lladre. Si el que les guarda deixa que s'estim vint, no digues que les pren, que això és mentida. Doncs de què viu, si no d'allò que robes? La muntanya és prou gran i generosa per donar-me molt més del que desitjo. I encara sóc prou fort per a la caça que ja saps que la serra n'és de plena. De tu ningú sap res d'on vingueres ni per què fa tres anys que aquí t'amagues. És que has fugit, potser, de la justícia? El que veig és que tens la llengua llarga i et juro que si vull... Però no et moguis. El món és una cova de mentides, all! No vull! Deixeu, deixeu que parli, ja que acaba de dir, no sóc capllada. Si no ha volgut robar i en consciència creu que no guarda el pes d'un greu delicte, per què no ha de parlar per defensar-se? Creieu que aquest instint que portem dintre mig dormit ho demofegar sempre? Parla, Dolors. Ara no restis muda, que és hora de clavir les coses. Per què voleu que parli? Parla, filla. No em feu parlar. Deixeu-ho. Que se'm vagi. Jo no el vull veure més. que no sé veure en ell una persona sinó un reptil ferotge i sanguinari. Parla, Dolors, que allà no defensa i desfàs el meu cor amb ton silenci. Si és que el pots acusar, per què no acuses? Fa temps, ferot és més que la meva ombra i el trobo en mon camí quan menys ho espero. Avui, com un covard, en veure'm sola s'ha presentat a mi aquest llop salvatge i m'ha saltat damunt tirant-me a terra i ofegant-me talment entre els seus braços. Per fi m'he desfet d'ell i em veu-me lliure d'aquest malvat, saltant per sobre els marges i per dintre el torrent, quasi volava com si diuen en el cor em posés ales. Miserable ruït. Que instints de hiena. Si fins a l'esfera saben respectar-se, com pot haver-hi el món, homes, tan bèstic? Déu, avorreix els vils. Déu, moltes... Miserable malvà, malaits sí. iris. Déu misericordiós, ama i perdona't. Ets verinós com esculti, i em dones sols t'atreveixes. Alça el cap i mira'm els ulls, cobar. Covard? Sí, tu! No tens! Soc jo qui et mira, insulta, i amb la destra com miserable aquests t'implarà el rostre. Llom de Déu! Eh, però! Deixeu-me, pare! Pas un sol pas no. més t'estenc a terra! Ja jo estic germà! Jesús ens mana que perdonem, perquè ens perdonin, diga. No és hora de ressar. que la justícia s'ha fet per castigar els perduts i els lladres, i mentre vos pregueu per tal que els homes tots siguin bons i sants aquí a la terra, ve lladrar got i ens roba isenda i vida. Vés-te'n amb teus amics, els llops i hienes, i a geure allà en el jars de lluls femelles. Tenint al pit un ànima damnada, no pots viure amb humans honrats i nobles. Però aquestes paraulotes carellences i l'insul que m'has fet damunt la cara, jo juro que molt cars han d'acostar-te perquè em sabré vellar d'aquesta torta. Vine, però, escolta, escolta. L'inferme t'ajudarà. Però t'escolta. Marit, sigueu tots malançats. Deixeu-lo, que ara és meu, he de trobar-lo. Ja, prou. Deixa'l, el oh, pobre. Potser no és tan dolent com ara em sembla. I potser en el seu cor hi ha una tragèdia que tu i jo i tots ignorem d'on veig i qui és aquest home. I tu, després de tot això, el defenses? Potser que t'han plegut, t'han desvajat. Salvi! Per què em vols ara ofendre? Quin núvol ennegrit la tarda dolça, amenaçant la pau de la muntanya, per no viure aquests moments terribles. Que bé que dormiria dins la fossa. Jesús ho deixa escrit en l'Evangeli, i jo ara us torno a dir, és ell i mana que perdonem, perquè ens perdoni un dia. L'home neix un pecat, però pot salvar-se. Mentre penseu en el miracle, l'home dolent i vil ens deixa sense l'honra. Sobre perot caurà un joc la justícia. Doncs ara, escolta això que vaig a dir-te. En el món no hi haurà mai llei humana que aturi la presència d'un miracle. Per sí, sé, senyor, que altre dia encara vols allargar el calvari del cor meu. Dintre els meus ulls ho afosquen és prou clara si vull seguir el camí que va a prop teu. Amb l'esclarós del dia que s'acosta despertaran les flors en son perfum. Encara que als meus ulls hi ha llum de posta, el pregueix per mi con sol llum. Vull consolar dels meus germans les queixes fent-los seguir el camí que ens has traçat. Per arribar a tes plantes tan divines i fer l'estada eterna en el teu cor, cal seguir el teu camí sembrat d'espines i esperar l'hora santa de la mort que ens deslliuri del llot que ens encadenen passions que maten l'esperit. Déu-nos, Senyor, aquella hora tan serena que ens fa clara la darrera nit. Malvat, abeixa-me, a la pell amfibla de foc plena de fang. Fuig, treu de mi la teva mà invisible que m'empeny dins un mar de llot i sang. Per la pau dels qui són dintre la terra i en un sospir han dat l'ànima Déu, pels pecadors de si sí, i d'enllà la serra, per ell, senyor, demano perdó teu. Per mi ets la serpa. Les teves gozadies t'esperen aquell cor enamorat que cada jorn un xic més en mentilles, fins que em veieres caure en el pecat. Pobre perot, la consciència crida. Com et desfà aquest sony que fora d'ús? Què hi ha dins teu? Que com cavall sense frida vas pels camins tan plens de pedra i por. Pelgat Fugium, però eh? eh? Què hi haè? Soc jo, voss, dóna min. Digues, peròt, vols dir-me això que et passa, que ni quan dorms pots calmar el teu faí. no és res. no és res. Un somni molt fantàstic, pla de misèries, de negres animals. Això és que Déu t'envia així seu càstig. Vols que en nom d'ell guareixi jo els teus mals? No et veig la consciència tranquil·la. Això és que en el pit guardes un pecat, un gran pecat que et feu fugir de vila i et fa viure com llop enverirà. Van preguntar tot el meu cos i Rita. Deixeu per sempre més, t'han preguntat. Accepta els meus consells. Entra, l'ermita. Vés-te en pecat a Déu a confessar i penedeix-te de les males obres. D'aquesta vida tot és sols un pas i Déu estima els penedits i pobres. Entra, que mai no te'n penediràs. No, jo no hi puc entrar a la nau sagrada. Les pedres em caurien al damunt em faria aquelles lloses mapetjada? S'obriria la tomba del difunt per maleir la meva gozadia d'entrar-hi amb el diable de Bracet. Deixeu-me, pare. Serà un altre dia que avui encara tinc el cor molt fred. Vine, perot, i la llum nova es guarda. Ja canten els ocells, cal o gripau. Treu del teu pit aquesta gran besarda que et fa semblar una bèstia dintre el cau. La matinada és perfumada i dolça en el dia més vell del mes de maig, el dia de l'apleg, que fins la mossa, amb collarets de perla, espera el raig primer del sol, que amb la seva besada tornarà el rou puríssim dolç perfum. Vines, guarda el seu blau amb la mirada, ja que tens ulls per admirar la llum. La sang me pega sempre més calenta, aquest cor meu calpit fa salts i vots com un cavall que fuig de gent dolenta, no fuig de mi, que sóc pitjor que tots. Malgrat que ja en veu una quimera, no tinc perot per home diablat, No trobarà consol qui desespera si no domina amb sense voluntat. Per què la son em fuig de les perpèries? És el turment que viu dintre el teu front. Vine a les últimes estrelles que ara llum més viva ja l'esfon. Vinga, fill meu, quan sento que em dius pare, salta el meu cor tot il·lusionat. Vinga, la creu, que ella és com una mare per perdonar els seus fills del gran pecat. Per què ho segueixo com un gos salvatge, de vostra gran paraula així pendent? Per què no m'encenar d'aquest paratge que em fa el cor rabiós i més ardent? Mon cor és pres i és clau d'una ceguera que fa que visqui dintre el món ben mort i tant em fa el verd clar de la broguera com la llum clara que em pot guarir el cor. Per què quan em parleu el cor malfia i perd valor mon esperit valent ja ha despertat la vostra companyia quan no la tinc com un enamorament? perquè atrats camí en la muntanya i hi ha molta llum d'aquella veritat que et pot fer viva aquesta mort entranya que tens per cor, podrit per ton pecat. A el fill i el peu de la creu santa obre'm el pit que és ara una presó. Mentre el verdum dintre el xiprer canta Déu et darà si vols. El seu perdó. Pensa que ara Déu t'escolta, que és amb ell que estàs parlant. Digues fill les teves couples, Digues sols la veritat. Si d'acord et beneedeixes i confesses tots pecats, la te ànima d'nada encara podràs salvar. Els manaments de Déu pare són Déu. Ton Déu amaràs per sobre totes les coses. Jo Déu no' l'he segut amat, perquè sols amava a ella, que era per mi allò més gran que ja en la vida d'un home si ens ajuda a respirar. Doncs hauràs de penedir-te'n. Sí, pare. Tots endavant. El segon manament mana, no jurar el nom en va posar Déu per testimoni, quan no jura en veritat. Oh, pare doncs jo m'acuso d'haver mil voltes jurat que abans a Déu mancaria que a l'amor que ell em donat. L'amor de Déu és per sobre de tota cosa, Benal. És ben cert, més l'home tèrbol no va pel camí traçat. El tercer manament mana les festes santificar. De santificar les festes, pare. Me'n vaig oblidar per mirar-me en sa mirada i per sos llavis basats i sentia aquelles paraules que el cor em feien saltar amb un desig de carícies, com encenien la sang. si sí, pare, tot ho oblidava per poder-me contemplar dins els ulls d'aquella dona, per besar la seva carn. Calla, fill, que Déu t'escolta, atura el teu blasfemar. L'amor sols es purifica en el teu del sant altar. Cal, doncs, que ara et perdeixis d'aquest gran pecat mortal. El quart manament ens mana, pare i mare t'ho honraràs. Qui podrà honrar, pare i mare, si una passió ens ha encegat? El cinquè manament mana que no tens tret a matar. Aquest pare és mon suplici, aquest és mon gran pecat. Què dius, fill? Doncs tu matar. -te. Sí, pare, jo vaig matar i mil voltes si tornava la tornaria a matar, call que si la teva ànima no es penedeix d'aquest mal. Jo, nom de Déu, no et volia l'absolució donar. Sí, pare, jo vaig matar-la. Tinc les mans brutes de sang. Els seus ulls eren d'un àngel, però el seu cor era demnat. Vos no heu estimat cap dona, ni heu sentit desenfrenat aquest instint que ens fa perdre. Per què vos? n'esquera usant. Sabeu què és? Tenir una dona tota teva al teu costat. Una dona desitjada que plors de sang a costat. Una dona tendra i vella, que era com un rosarà on florien cada dia unes flors color de sang amb ses gautes i amb ses llavis enceses pel meu basar i el dia que vius és meva i no trobar-te-la al costat. Sabeu què és tenir una dona tota teva al teu costat? Veure-la una nit perduda, dintre d'uns braços covards amb una bajada encesa, els llavis muls i callats d'un home com un lladre me l'ha robat amagat mentre jo tranquil restava d'aquell amor tan sagrat i ja no poder dir és meva perquè l'amor m'han robat i se't fa la boca amarga i una set s'ha despertat que et recrema les entranyes que cap font no apagarà doncs has de matar ara i sempre i apagar la set amb sang perquè ja no pots dir és meva que ha fugit del meu costat. Plona't, fill meu, si tens l'ànima humana, que aquest plorar pot ser la teva sort. Enrepicar festa a la campana, si ets penedit, et farà el cor més fort. Ara el moment és teu, si t'és propici, si és que vols la teva ànima salvar però pensa que el pregar i el sacrifici tot hora i sempre t'han d'acompanyar. Sols fa un instant floraven les estrelles, tot tremolant de ton pecat la front. Més ara el sol que apaga la llum d'elles ens dona escalf i llum al nostre front. Vull destriurar-la del pecat terrible que em doria a la mort d'aquest torneu. Sí, pare meu, d'aquest pecat que fible. Jo sento avui un viu penediment. Jo et peneeixo. Vine i entra al temple. Que els penedites era Els pecadors vulguis donaven sempre. Entres, si pots, amb l'esperit d'esperc. Guaita, bellum, carint de les muntanyes, llença del pit al feste, fa millor. Treu-te la pol que duça les pestanyes i que bellum t'ajudi a amar-ho tot. Perdó, Déu meu, de cor, perdó demano. D'ara endavant seguiré el bon camí. Que vos hi expedit, que vos us enfumano. Vinga-nos fietats i nascis. Boire, i el cel blau és clar i ben net. És el dia de la festa i sap doncs que és matiner? Ens vol preparar un bon dia ben alegre i transparent. Ai, oh, que pesa l'herba morta, tan fina que és sota els peus. Oh, dues hores de pujada, creu que no podia més. Sé sí que aviat es bufegues. Aquest pesa més que el teu. Oh. Prou que et feia més valenta. Ara veig que no val res. Mm. O oh, si em veiessis saltar els cingles com l'Izar, cama i auger, al darrere de les cabres, quan s'escapen pels planells de la llarga serralada, pasturant a torn i a dret, fins a replegar-les totes on les pugui veure bé, ja sabries que són cames. I que és un pit sense ho fer. Sí, perquè ja saltar i a córrer em guanyaries, potser. Jo ja ho crec. Vinga, va, proveu-ho. Ajuda l'àvia, vés. Apa, corre, dona! Aixeca! Vaja, vols estar quiet? No tinc ganes de te volar, no em toquis. Mira, bailet, que s'hi amassa. Ui, oh, tot tremolo. Vaja, estigues, morriet. Àvia, el bailet comença. Tu, amig. Si no faig res. No parlo del La poc, el dolor fugir, fugirà amb el seu i el meu. I ella és forta, i és lleugera, i no li ve d'un cistell. Què hi dueu? Les avellanes? I una jarreta de mel, oh. les nenes ben torrades i una mica d'aigua ardent. Ui, que barrejadeta amb aigua. Va bé per calmar les set. Apa, veniu, ajudeu-me. La parada preparem i així quan la gent arribi ja tot a punt ho tindré. Apa. Ajuda'm, Mariona, mm. ja tornen a sonar treguets. Eh? Tota la nit que s'escolten, uns caçadors foresters que han alçat la garrinada de senglats amb més de set petits i un amb mascle i tuja. Ja convé, que fa un quant temps que dels sembrats de patates gairebé no en queda res. Aquestes són les arbetes de tampons per l'aiguerdent. Aquestes són les balsanques, la pila i els clavellets. Ah, oh, si un dia arribaves a ja sabries el que ara per què passa. El vostre fill encara creu Deixeu-me, que us marcirà la gauta. Deixeu-me, Cló. No us doneu més, meu lloc, el cor m'ho diu. I esporuguit em salta i està patint en la pressió del pit. Ja saps que té la dèvia amb la de córrer a mans i anar-se'n a l'atzar. I si ell marxés, s'enduria la vida i, i sempre dol viuria en nostre lloc. Que tu ja has visca que dintre casa meva un gran amor ens ha fet més units. Aquest vell i aquesta dèria seva m'ha tret la som i la allargat Mira, Ballet, qui arriba! Polo! Mare! Hola, fill meu! Avui sou bons feiners. Que no vindrà la germà gran i el pare? Esclar que sí, doncs no caldria més. Aquí teniu la fina mel rosada i tot allò que veu a Ah, ho reposeu. Que la pujada. Gràcies, flor. I gràcies, soledat. Escolta, filla. Escolta aquesta mare que deixa córrer el plor calladament. Perquè si tu no em vols ajudar ara, el plor callat es tornarà torrent. Escolta, filla. Jo sé com t'estima i com et porta dintre del seu cor. És generós i res no t'escatima, i el seu amor ja saps que és noble i fort. No hi pas que sols per tu sospira i veu les coses tèrgoles del món, blanques i pures, si en tots ulls les mira, i els teus neguits també per ell ho són. Jo sé que tu, si vols, pots apressar-lo dintre els teus braços i damunt t'un pit, i dels mals pensaments pots apartar los si amb tot mirar li allunyes el neguit que dintre els ulls encesos de l'amada hi ha de l'amor les abundoses déus i pot molt més una bolsa besada que dels consells les grans i sàvies veus. Això era abans, que pensava aquell dia en què perot Mon cos va covejar. El vostre fill ha perdut l'alegria i és recelós i fred al seu besar. En els seus ulls es veu una rancoliga i en els seus llavis hi ha un sot tremolós perquè en sompit fa niu la vida ningú i ell perd la fe. I així patim-ho tots dos. El vostre fill és fet d'aquella fusta més forta que la verd. I més quepat el i no dirà mai una cosa injusta, però d’ il·lusió? Ja no li queda un braig. Salvi no és com una criatura de qui hoom no sap els fons ni els pensaments. que desponell del món tota malura i el cor hi ésniul de nobles sentiments, soledat. Po sabeu la meva vida. L'amor vingué sense tardenejar ell despertar amb una ànima adormida abans del temps en què devia mar. Si tot li he donat sense recança, si generosa el cor li vaig obrir i amb mi amor sempre creix i no es cansa de seguir el seu camí, que és mon camí. Per què ara em fa retret d'aquella tarda si jo amb les ungles vaig salvar el perill? Si ara em té dons per falsa i per covarda com voleu que convenci el vostre fill? Doncs ara et dic que jo crec que ets prou forta per retenir el meu fill dintre el casal, perquè tu tens la clau d'aquesta porta i, si tu vols, no passarà el portal. Astres sols, tu que ets el cel o el cor i l'il·luminant, per Perquè el meu cor fa saltatge i em fa tremolar les calces? És que topa amb els teus roig la llum que ara em surt de l'ànima? O és potser que aquesta llum amb la teva, sa germana? Mireu, àvia, què surte dintre l'ermita santa. És perot. Ai, que és estrany? Potser s'ha fet el miracle com? Dins la nina dels seus hums d'una fina clarossa alta. No es faré, està que són posat i ha un goig en s'emillada que si abans em feia por. Ares. Sembla que m'agrada. És, fra Marçal, és un sant i té llum en la paraula. Que potser vins de rejar. Sí, donzella, la pregària m'ha saltat del llavi encès i com una ocella blanca que dugués la pau al món m'ha fet tendres les entranyes i m'ha fos tot aquell cel que la boca em feia mar. Avui veig de color blanc tot allò que ahir Hi ha ara on vas, pobre perot? De la font, a omplir aquesta àmpora. Voleu que vagi a la font a cercar un canti d'aigua? Tu mateix Doncs hi vaig, sóc aquí d'una gambada. Ja que et trobo en el camí endiada assenyalada, aquí on l'aire és fi és fresc i la llum més pura i blanca, em voldries dar el perdó per oblidar aquella tarda? Vés. Segueix el teu camí. No em diguis cap més paraules. Que mai res no t'he de dar ni aquest perdó que em demanes. Te l'esperes. Feres són encara que semblin manses. Potser tens raó, Dolors, d'escopir-me i menysprear-me i de no voler escoltar. Ni de fer cas de més No pensa que em vares fer no pot ser mai obligada. Tot el que et voldria dir, no ho sabria dir en paraules. No em guardi gent de rencor, ja que no vols perdonar -me. No voler-lo perdonar perquè un dia va besar-la? El besar no és pas dolent, sols es besa quan... Oh, calla. Ves, però, fes ton un camí, que la muntanya és prou ample i prou gran perquè mai més no ens hi trobem tu i nosaltres. Un dia vas enboiar la felicitat de casa que abans de posar-hi els peus era una llar reposada i avui és tot enedits per què va passar el diable. Potser vos teniu raó. Jo era un ànima condemnada que deixava mals trucs, mal rastre per on passava. Segueix, doncs el teu camí i així podrem viure en calma. Sempre aquest home, aquest llop entarbolint la muntanya per què una vegada més el nostre bon camí en calça. Calma, Salvi. No vull que aquí i en esta diada feu tornar color de sang les flors i l'herba i xamana. Quin goig et poden donar d'aquest home les paraules? És que oblidar no has pogut el sabor de ses besades? Salvi! Tanca el llavi encès. Que em pareixes dins de l'any. Amb lladrins els ulls i en els llavis la pregària ha demanat a Dolors el perdó d'aquella tarda. Deixa'l salvi, que si el plor ara li es les galtes, potser sempre en d'aquella acció salvatge. Ah, plora perquè és un pobat. O oh, potser sí, plora de ràbia. Jo he estat sempre un home fort i molt fet a les baralles i sé estimar i avorrir si em puja el foc a la galta. La meva pell hi ha hagut més punxes que la rigelada, però avui el Carbisser és com un jaç de roses blanques. Però així i tot encara al pit i en el cor tinc prou coratge per jugar-me com ahir fins a la salvació de l'ànima. És que ens vols fer perdre tots perquè ets ànima d'amnà. Jo no vull perdre ningú. Qui em vol perdre sou vosaltres, però no em sabeu de la mà per si encara pogués salvar-me. Però ara he acabat duir una veu tan dolça i clara que m'ha guarit el meu cor d'una forta esgarrinxada. Tu no pots del cor parlar, que tens barí les entranyes. Com estimo el teu insul i el menys preu amb què ara em tractes. Sempre he caminat pel món acompanyat de visbauxes, fins que un dia vaig topar i vaig calda en desgràcia. I allò que hi eren renecs, des d'avui seran pregalles. Deixa doncs, Corre que et plota amb riera desbordada, que si vius tan recelós no pots comprendre amb les llàgrimes. Àvia, vaig a cercar l'aigua fresca i regalada. Bé, i compta amb el que fas, no siguis esbojarrada. Sentiu, àvia, els pastors? Baixen a l'alta muntanya. Amb cançons alegranant nostre plec, com cada nyada. De què ens ha de servir, encara, el viure? El fluir no podem de la fortuna de veure la felicitat a casa. En el món no tot pot ser plor i mentides i penes, com coixí corull de punxes. Els nostres fills són bons perquè és vol arbre que ha alimentat la saba deixa terra. Deixem-la enrolada, doncs, que passi. La turbonada no és mai molt llarga. Però hi ha ja, turbonades bons silvestre que pels torrents avall tot ho arrosseguen. Prefereixo d'hivern la lenta pluja que sap assaonar la terra grassa i no arrenca els plançons quan just arrelen. No vegis, holedat negres, les coses que avui Sant Bon ens fa la gran ofrena d'un dia ple de sol i d'alegria. Escolteu com s'apropen les tonades. Sí, fill meu, sí. Veniu, veniu a rebre'ls. Entrem, Silvestre, que Sant Pons espera nostres oracions. Entrem, esposa, que ell em sabondà tangibilit. I faci de mallar un niu de joia. Tu, Salvi, saps prou bé que sóc ben teva, que a mi no hi ha hagut mai traïdoria. Llensa del pensament tots aquells dubtes que un home esperitat ahir inspirava. I mira en els ulls, que no menteixen. M'obria creure'm tu i en tes paraules. Però dintre mon pit hi ha turbulències i ni Sant Pons no em pot acladir els dubtes. Pot ser sí que en tes ulls i en ta persona tot és la veritat i la noblesa, però... Hi ha un llop que ronda la muntanya i ens enverina tots només amb l'ombra. Adéu. Oh, Salvi! Escolta! Espera! Deixa'm, que avui no et podria pas creure! Escolta'm, Salvi! No, escolta! I em deixa! No sento, l'ús. Ja tots els ingles canten. No sents com els pastors fan llibrar els aires? Què tens? Que plores? No, Bailet. No ploro. És l'emoció de viure aquesta festa. La Veritat? Fa plorar tanta alegria. Què és això? Ha sonat un tret. I a Perot de la sang i raja. O què ha passat? Ai, que han ferit en Perot aquells que s'haigut. Està ferit. Oh, perot, sent-te'n enllà. Durós, aparta't. No el volgueres perdonar, ara deixa'l per nosaltres. Però, fill, invoca Déu. L'hora no és pas arribada. La ferida de la carn no és tan greu com la de l'ànima. Prega Déu, sempre diví. Que l'ànima tens salvada si un acte de contrició en aquest moment no et manca. Pobre perot. Tu veuràs, encara que la sant raja, que l'àvia pon un vent que guereix més que els miracles. Oh, fra Marçal, ara crec en la salvació de l'ànima que Déu m'envia el perdó amb la besada d'un àngel. que ens mira. Va desfer un somni daurat que no m'he coixit així. Vaig alçar-me i li vaig dir mentre que tothom dormia. Rufinyol, bon Rufinyol, per què cantes i estic trista? Calla, que els teus rufinets ho omplen tot de melangia. Va quedar, bon Rufinyol, però reprenguer despedida. Noi, que et aquesta tonada fina, que et du noves de l'amor i del cor que tant estimes. I jo contenta li vaig dir, canta, rossinyol, refila, i amb tots refilets vius, em comana amb l'alegria que si això que em dius fa oh cert, jo bé te'n regaleria un bec d'or i de plodí. Les ales de plata fina i a l'àmbit del finestral de la meva cambra xica Fumades del sol, un gran dret que l'àmbit. No cantis tant, que els teus cants al cor em diguen. No recordis més l'amor, que és d'amor, ma malaltia. Per la vora del camí, les roses que jo collia no eren roses per a mi, que per ell jo les volia. Encara que abans el perfum, em farien les espines. Tinc lligat el pensament amb unes cadenes fines que retenen dia i nit el record d'aquell gran dia. va ser migrida de març, ple de cants d'alegria. Que el meu amor va fugir. I el meu amig deia bon dia. No passis viu el record d'aquella viada trista en que l'amor se n'ha per estar la de l'ermita. Un amor que diu adéu i un que neix d'una ferida que sembla un clavell vermell que l'han en sang viva. No podríem mai amar un home no que assassina. Diuen que és un home a fer, traïdor com una guia. Per un dia assenyalat surt de la Sagrada Ermita Surt transfigurat del tot, d'esclaror als uns li brilla, i és manyat com una niu, demanant perdó a I no us volen perdonar. I llavors, amb dol somriure, deixa caure rostre d'any un plor, que és com pluja fina, que li escalda la pell i els llavis vermells l'hi aprima i sents els verduns cantar i una font que regalima i es torna una font de sang que s'haigut una porca d'aquella sang el perfum fins a dins el cor m'arriba i el meu cor està malalt d'una dolça malaltia que sols em podria guarir Un amor que diu adéu i un que neix d'una ferida. Però el meu amor tornarà, m'ho ha dit avui la Cardina. I a mi ha el Rossinol, amb la seva veu tan fina, m'ha dit que l'amor és viu si és guarit de la ferida. Ai, perot, que mal que has fet fora i dins de la masia. Flora, Flora! No res. Una conversa amb Mariona m'ha mogut del plor. Com ara m'és la vida tan adversa i veig dolent tot el que hi era bo, em fa desesperada de voler viure i voldria morir-me i acabar. Si per mi és tan lluny el goig de riure, digueu-me, què puc fer si no plogar? Ai, filleta, què dius? Tot just comences a venir el món i ja parles de morir. El viure no és dolent, com ara penses. Te'l fa dolent el començar a patir. No vull fer terratret d'aquella tarda que va ser principi d'aquest mal, però et dic que si no fossis tan covarda, ell no hauria passat d'aquest portal. Escolta'm un moment, vols? Mariona, Escolten i t'intesta'm tot seguit. Què és que voleu de mi, mare Marona? Escolta bé. que el meu, aquest neguit. Tres mesos fa que a casa no hi ha una hora d'amor serè i és tot fora de lloc. El teu germà, tres mesos fa que és fora i que perot s'escalfa en aquest foc. Aquí entre tots li haguem salvat la vida. Fes un estrany en cor de llop mestí perquè pues el que fem ja passa un xic de mida. Si està guarit, què hi fa, ficat aquí? Per què em pregunteu aquestes coses? Hem fet una obra gran, de veritat. Si els esvalgurs deixem les portes closes, on és llavors aquella caritat? Allà a ciutat el volen entre reixes. Diuen si ha fet i si ha deixat de fer. Si com un gos va dormint per les feixes i arrossegant l'esquena pel famer en lloc de viure com una persona. Sembla un llopar ropera i fa molent d'aquell desig carnal que l'esperona. I diu entre les roques de la dènca. Per què es fa tan pesat amb sa presència? Perquè aquí el pa no es menja massa dur. Aquí va fer la seva penitència. Filla, doncs crec que casa ve per tu. Mare, què heu dit? No atureu la paraula. És veritat que hi ha qui ve per mi? Filla, què diu aquesta gata malva? Ai, Mariona, que em fa sofrir. Però no és greu. També jo m'ho pensava que ell sentia per mi estimació, perquè quan el guaria, ell em mirava amb un agraïneu i una dolçó. Però no era el mirar aquell on la llum salta. Era un mirar molt dolç, però buit i cru. No era aquell cop d'un fort forc encend la gauta i amb el desig encès que dimimia a tu. Calla! Aquest home és un rebuig d'estable. Si el veig, fondre'n voldria a poc a poc. I quan em mira crec que és el diable, que en son mirar sols hi ha un desig de foc. Horta el bof de ciutat dintre l'entranya i el vici i un gran crim a dintre el cop. El jorn que posa el teu a la muntanya Voldria més per tots que s'hagués mort. No, petit, que per ell no sóc gran cosa. Sóc la menuda amb qui li plau jugar. Però ell no sap que el pit tinc una noces i no faria res més que plorar. Mariona, aquest full per la mirrita i escolta'm també tot el que et vaig a dir. S'ha acabat el pujar sol a l'Ernita i s'ha acabat aquest anar i venir darrere d'ell com una esbojarrada seguint-li els passos com fins ara es té. Ets una noia, encara, però ets ja espigada i no vull que els majals deixis el rei. Ets filla d'aquest mas que l'honradesa i una vida d'esforç i treball bo són els títols d'honor que l'Arquimesa guardem amb més orgull, ton pare i jo. No vols entrar i reposar una estona, eh? Gràcies. Vols pel camí de la Fona esperar per marxar el fet de Entra, però... Gràcies, va No t'ha cansat el pes? Vols el brac moure? No sents, hi ha gent ni mica del dolor que em deies que tenies a l'espatlla? No, Margarida, ja estic bé del tot. El vostre ungüent i els sampons de l'ermita, d'un tronc corcat, n'han fet un home nou. Si ja aquest home és aquí, jo no puc veure'l. Me'n vaig a dins. Crec que serà el millor. Com noia, tan de revolada? Te'n vas? I sense fer-me ni un petó? I per què no? Teniu <laughs> dolors, m'estima. <laughs> si sou vos, el consol dels meus dolors. I va plorar Si m'ha mullat la gauta. Fins quan hem de plorar, Déu meu senyor. Puig perquè jo he vingut. Això ho fa sempre. Vols dir que no li sobra la raó? És clar. Què dius? Que la raó li sobra de fugir, amb veure l'ombra de paró. I ja hi tornem, oi? Amb la cançó de sempre, tan bonic que és l'oblid i el gran perdó. Teniu molts anys, però sou tan bona i santa que us morireu sense saber res del món. Doncs ara us dic, i l'àvia no serra, que parot, en el fons, és home bo. Ai que sí, també el dic. Lluvina i calla, que no tens d eficàcia en tot això. M'agrada tant la seva companyia quan m'acompanya a la labor del bot, que el dia que no ve i tinc d'anar sola, en veritat, l'enyoro de debò. Se'm fan els camins llargs, llargues les hores. I vols creure que fins m'agafa por? Dieu que d'anar sola sou coruga. I us sentiu tranquil·la, vora llots, que quietes hi ha tantes ofenses, que jo et dic que però és bon nen. Que voltes. <ríe> és la vida que és dolenta, i en els embats del món l'home ho per tot. Si el coneixíeu, i com jo el tractàveu, potser l'estimaríeu tant com jo. No direu pas per mi això, Margarida, que jo també l'estimo al publicor. Mai no portaré a oblidar. Aquella és la causa de les nostres tristeses i dolors, que la presència a casa d'aquest home ha fet pondre la llum de nostre sol. Primer el cas de Farès amb vostra neta, que va fer viure el meu fill recelós i despertant-se un pit la gelosia que, com un cranc, li rosegava mm. el cos. Tu ja saps que de temps tu ja l'adhèria en el cervell d'anar a conèixer món. Però els meus braços i els consells del pare el retenia vora el nostre escor. Més d'aquell jorn en què la gelosia i el dubte li forza el pit com un corc, va ser quan no escoltava ni consells ni llàgrimes i va fugir, abandonant-ho tot. I avui la vostra neta, nit i dia, escaldar-los amb el plor. I jo, mare, he perdut, potser per sempre, aquest pit de casa ens era el sol. I tot ho haguem perdut per culpa seva. Si l'alè d'aquest home ho crema tot, com voleu que jo oblidi i que perdoni aquell que a casa meva du el dolor? Em tinc tant d'òdia a mi que la justícia em sense pensar-m'hi molt. Aquí em teniu. Jo sóc aquell que cerca, diria, l'assassí. Teniu, jo el sóc. Preneu-me ja i deixeu que el cor reposi dintre les reixes de la gran presó. Però abans vull tornar en aquesta casa una miqueta d'aquella claror, la que suareu dit que amb la presència vaig apagar deixant plos i foscor. Jo baixaré a ciutat on tots m'esperen per caure'm al damunt com vol de corps a cercar el vostre fill fins dins la terra i us l'hauré de fer entrar de grat o no per aquest gran portal de la masia demanar perdó aquí de genolls. Eh? Mare! Mare! Surtiu! Que veu de llum! Diu veu de Joan! Què passa? Mare! Mare! Tu! Tu! Mariona! Us porto una nova! I les ovelles? En el pla de la Balma! Ben tranquil·les! Sí, Parles, Doncs què passa? Un xic de calma! Tenies replegades les ovelles? en el pla gran més amarat per l'ombra. I m'he assegut el vell cim d'aquell cimble que li diem al Pare Llamis. Fet d'una, els ulls en dins la fondalada llarga i veig en el camí del bord que pugen pausadament dos homes amb un frara. El, el frara és fra Marçal, no cal que ho digui. I els altres dos són el Pare i el Calvi. Uh -huh. Quan els he conegut, corre, ajudeu-me. I teniu perdó a la gran nova. Sí. Bé, és cert que Salvi torna a casa. No pot, em vas trigar. Quina alegria. Dolors, Dolors, el Javi me deixiu gaire, tu rega Salvi, cara, torna. Gràcies, Déu, potser l'alba comença. Déu faci que entri amb ella dins la casa aquella dolça pau que abans hi havia. Mira! Si veig que mira de casa, has vist el noi pujar a la cossa. Jo sempre ho he cregut, que tornaria. Que el cant de la cardina mai no enganya. El cant del rossinyol té llum d'estrelles, però les noves que em duien refilades eren noves d'amor. Oh, era un malson. Fill del meu cor! Oh, com bé ens salvi! Mare! salvi, fill meu! Un cop, com s'enyorava! Benvingut siguis, fill, a casa teva. Mare meva estimada, perdoneu-me. Perdonar-te? De què? Has tornat a casa? Doncs benvingut, que qui tots t'enyoràvem. Que és bo sentir-se ben petita, mare, com quan m'era braçol la vostra falda. Deixeu-me que els peus tan plens d'espines que jo amb els meus pecats ara ho sembrava pel camí que ho regat amb tantes llargues. I si els fills mai de la falda no fugissiu, on al món no hi hauria tanta pena. Al Tereu, i més no t'arrossegui, que fins als ulls els portes plenes de terra. Vine als meus braços, no tremolis. Vine sobre el meu cos, que bategant t'espera. Què pas fas, aquí, bailet? I les ovelles? En el Pla de la Bauma. Totes soles? En quatre sals i, baix, i ara les porto. Entra, Santi Fi meu, a casa teva. Espolsa abans d'entrar a la portalada, el pan i llot que durs a l'Esperavella. Demà de matí puja o ermita, que allà el sant pont espera sempre de Morancès pels penedits que preguen i el baf que t'empodega et purifiqui. Baf eviciat d'aquella terra baixa, que sap enverinar els cors i les ànimes i pot empastar el sol de casa teva. Des que has vingut, ja tot fa el de rosa. Que bo aquest plor que m'entendreix la galta. Entre, fill meu, que amb dolç amor t'espera tot allò que deixares un matí. Si a vostres forces deu nostra pobresa, feu d'aquest món petit un paradís, natura i sempre bona i generosa, que ens alimenta el cos i l'espreu. Tu, l'ús meva estimada... Salve, ah, salve, tu. Heu de pujar demà al matí l'ermita, que deu aquests amors volven a eh? ells. Sí, frà Marsal. I els pares hi consenten, ens casarem diumenge de matí. Si ara em donava un glob d'aigua fresca, ho estimaria molt. Va tot seguit. Vaig a boar-la. Mariona, espera, ho faré jo. Creus que no tinc dormit? Tu estàs convalescent i la ferida de nou podria fer-te segonar el pis. Ja sí, marit. Deixa que tu ets molt tendre. No et veurem tots dos. Jo sol et dic. De les noies d d jo sóc la més lluitada d'un galant molt ben plantat. Ara em sento enamorada. El galant viu molt distret i l'amor no em sap ni em parla. Si d'amor estic morint, pot guarir-me una besada. Mariona, aquest parlar veig que ara la galta. És una cançó d'amor que la mare la cantava. Ai, l'amor primera, la primera flor, flor de primavera, la flor de l'amor. Aquesta dolça cançó ara me'n recorda una altra. Els ocells venen i van, van volant festius pels aires. Ai, si jo pogués volar, que alegres les refilades dia i nit al finestral de la teva cambra blanca. Et les cançons els perfums de la muntanya. Cada rafilet un bes en els llavis i a l'escalde. Amb el cantar i el besar no m'hi cansaria gaire. Ai, l'amor primera, la primera flor, flor de primavera, la flor de l'amor. Ara que ben junts estem Acosta la teva galta que és roja com un clavell tot parlejat de rosada. Ai, que no és rosada, no, que mull la meva galta. Si no hi d'amor, que són sempre més amargues. Ai, l'amor primera, la primera. És que plores de debò? És que estàs enamorada? Si no ho saps endevinar, t'ho diré amb l'una besada. Oh. Flor de primavera, la flor de l'amor. Mariona, m'has besat. És la segona besada. Tu a mi no m'has besat mai. Ets tan dolça i delicata. Si no fos un fugitiu amagat a la muntanya... Tu, moça, què hi fas? Vés-te'n a dintre amb la mare. És es que ajudava, Perot. Bebeu per amarçal de l'aigua. Gràcies, Perot. com minyó. Oh, que fresca i regalada. Deixeu que us begui la mà. Millor aquesta creu sagrada. No oblideu pas el que us vaig dir l'altra tarda. Fra Marçal no oblida mai el que és salut de Gràcies. Si vos voleu, podeu fer una altra miracle. Ja que hem quedat tots tres sols, voleu tenir una sentada? Us escoltem, per Marçal, i digueu, doncs, de què tracta? La sentada és en Baquet, però podeu escoltar-la perquè em doni un xic d'ajut vostra opinió més sàvia. Vine, acosta't tu, Perot, vull que entenguis més paraules. Tu, fill meu, ja has vist que Déu ens posa la mal al miracua i no ens abandona mai, i molt menys en la desgràcia. En ton front pesa el pecat més terrible per l'Anna. Ens és prohibit matar, que la vida és tan sagrada perquè és únic que ens pertany i sols teu pot disposar-ne, que ell ho adona i ens ho pren quan ens és l'hora arribada. Tu, endut per les passions d'aquesta vida tan baixa, un dia vares mancar aquell manament que ens mana. El cinquè no mataràs i com bèstia salvatge t'enfuges de la ciutat i a la muntanya t'amagues i Déu no t'ha abandonat i t'ha fet-la disamable. T'ha donat per menjar els fruits i t'ha omplert el bosc de caça per calmar la teva set, la font fresca i regalada al teu pas no s'ha aturat i els ocells enrafilades t'han alagrat el camí i el sol t'ha dourat les galtes i has trobat a prop del seu una creu de pedra alçada i has trobat un xic de mort a dintre d'aquesta casa. Si pares tot és així, però a què ho ara? És que potser no has comprès el sentit de les paraules. Déu perdona els grans pecats amb el so d'una pregària, si l'acte de contrició a tota hora l'acompanya. La justícia del món sols és justícia humana i no és pura com la de Déu i les culpes vol cobrar-les. Per què no vas a Ciutat a saudar la teva falta? Sabeu el que em demaneu. Els homes volen matar-nos. La justícia del món no t'ha de fer mai, besarda. Si més pura la de Déu en la vida t'acompanya. Que aquí tot és temporal. Els dies i els segles passen. Sol dura l'eternitat. Doncs la vida eterna, salva. No dubtis. Vés pel camí que farà marçar a l'edat Que aquí, sempre cristians, t'espera nostra abraçada. Viure sempre fugitiu et farà la vida amarga i despendre't no podràs d'aquest llour i aquesta càrrega que et poden perdre del tot a la curta o a la llarga. Mai no podràs tenir una esposa i una casa i uns fills que omplin d'aclaror una nova vida honrada. I si ara jo et parlo així d'aquesta llar cristiana és perquè sé que per tu sospira d'amor un àngel. Jo també ho sé, Fran Marçal. Ho he sabut aquesta tarda. Mariona té un amor pur i dolç com la Rosada. Com podries, si ets impur, veure-ho amb tu d'esposada? Què és el que hi ha dins de vos? Què teniu en la paraula que quan sento aquest parlar? Els pensaments són diàfans i comprenc què voleu dir. I sento que el cor em salta i em neixi. Un desfixi gran de seguir-vos les petjades i de fer allò que em digueu. I em feu creure en els miracles. No sóc jo. És la veritat que tu no has sabut copsar-la. La meva filla és del mas la joia més covetjada, innocent com una flor i amb un ànima més blanca que la neu d'aquells penyals on no arriba cap petjada. Jo no consentiré mai que junti amb tu la mirada mentre la pronta assassí et passi a baixar la cara. Però si tornaves un jorn amb la culpa ben saldada i et feies un home honrat i el treballar t'agradava i a la suor del teu front fes fruitar la terra grassa, te la llençaria al pit i em podries cridar Pat. Que feliç sóc tu, hos meva estimada. Temia que l'instant mai no arribés. Ara ets aquí. No pensis altra cosa. També jo em creia no veure't mai més. Avui comença ja una vida nova i no la faran trist els perills. Les nubulades que la vida ens porti les fondrà la presència dels vius fills. La mare on és? Preparant la minestra que diu que avui vol fer-nos bon sopar. Ves i que posi dos plats més a taula. Per mi no cal que jo no em puc quedar. Ah, de quedar, Perot. Et que quan el pare et deixa entrar d'aquest portal endins, ell sap per què, que el pare no l'enganya cap trotamons ni cap roda de camins. Mariona i àvia Margarida i frà Marçal t'han sabut perdonar. I tots et creuen bo caigut en pena per aquell pas en fals que vas donar. Si tots creuen en tu, també hi vull creure i en faré dos aquell al pensament. Resta ara aquí, que la teva presència em guareixi d'un cop d'ensecament. Ves i que posin dos plats més a taula. Gràcies, Silvestre. i me n'he d'anar, que a l'hora de tocar la ve s'apropa i tinc una estona de pujar. Jo vaig amb vos, que l'ombra de l'ermita prop del cel blau fa de bon reposar. Demà al matí, bon punt que l'alba apunti, del meu sant Pons m'he d'acomiadar, i si ell ho vol, demà... La davallada d'aquests serrats ben content em prendré capacitat on Déu sap què m'espera, però hi vaig content, pensant que tornaré. I és clar que sí. Confia en el cel sempre i envia les pregàries al teu sant. Així ho faré. Tu resta. Us acompany que esborra ja els camins l'hora buscant-me. Jo hi sé veure per dins. Tu no sabies que Déu aquesta gràcia m'ha Jo sé els camins d'acord i les dreceres i en cap cinglera mai no m'estimbat que dins la meva nit envia sempre va crossa que coneix tots els indrets i sap trobar les cases pel recapte i sé trobava ermita i els poblets no menlluerna el sol ni les centelles quan és l'espai ben net o en tempestats ni la claror d'argent esmorteïda que va escampant la lluna sobre els prats que els que saben mirar com jo per dintre i ens sentim fort tota hora l'esperit no ens manca mai la llum més dolça i clara per conèixer els camins dintre Així que el bailet arribi, si voleu, podem sopar. La remana ja s'apropa. No sentiu-les callejà? Ja? Demanava que es quedessin amb Perot i Fran Marçal. I què? No volen quedar-se? Sant Pons eh? m'espera allà dalt, que pregar per mes i per les dos meus germans. I tu, Perot, sí que podries. No, Mariona. Me'n vaig amb Fran dalt l'ermita, que és nostre refugi sant. Ara que el meu fill, de casa el Trespol trepitjat i ens ha dut amb l'alegria un xic de tranquil·litat, amb mon cor no hi ha gens d'odi. I et perdono tot el mal que ens has fet amb la teva presència i, si vols, et pots quedar. No sabeu com m'agraeixo la vostra nobilitat. Més dec pregar i preparar-me abans de baixar el cintari. Què dius, Perot? És que marxes. Ja no et tindré al meu costat. Que no ho saps, que jo t'estimo i que absència em matarà. Jo també. També t'estimo com no havia estimat mai. No. Més no perdis l'esperança que jo un dia he de tornar per pagar-te mil per una les basades que m'has dalt. No deixeu que se me'n vagi. A vostres ulles morirà. No ploris, Mariona. Mai no em deixis d'estimar i veuràs com un dia els teus ulls celebraran quan em vegis fer un home ven endins d'aquest portal. Deixa-ho ara, Mariona però si Déu vol, tornarà. Passa! Passa tu, cabrones! Vinga, Israiat! Vinga, Anem, frà Marsal. La tarda dolçament es va acabant. Pujarem cap a l'ermita que del cel és el replà i amb menys de mitja gambada ja de a dalt del fin més alt on de nit sents les estrelles en el palmís de la mar. Prou de llàgrimes i a taula. Si és de llei... Sí, és, és clar. I l'àvia Margarida en respon. Doncs tornarà. <t 'ha> Han escoltat El Miracle de Sant Pons, poema dramàtic en tres actes i en vers, original d'Emili Vendrell en adaptació radiofònica d'Aurora Díaz Plàja i Frederic Olsamer. Repartiment. Soledat, Pequita Ferrandi. Mariona, Glòria Roig. Joanic, Maria Camp. Margarida, Emília Baró. Silvestre, Pere Gil. Salvi, Fèlix Benito Guitar, Dolors, Maria Matilde Almendros, Perot, Josep Maria Angelat, Fra Marçal, Ferran Parés. Efectes especials, Manuel Lassaossa. Registre de so, Manuel Casado. Muntatge musical, Germán Artés. Direcció, Sergi Xaf.